är 15-20 minuter långt på ett ungefär. Hoppas du ska tycka om mina texter. Avsnitt 6: Som du. Vi vill älska varann som du har älskat oss. Vi vill bära varann som du har burit oss. Om någon faller, vi räcker ut vår hand. Tillsammans når vi fram till livets land. Många hatar ju varann, och man trampar på varann, och man kämpar sist och först för att själv vara störst. Jesus, du är kärleken, ödmjukheten, sanningen, hjälp oss gå i dina spår så vi eniga står.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 Jesus, Herre Jesus, jag prisar dig, jag prisar dig. Ditt blod rann för världens synd. Stora synder och små, mina synder och allas. Tack för ditt blod. Dina sår bringar läkedom, jag har hälsa i dig. Du befriar från sjukdom, tack för dina sår. Din törnkrans, den visar att du bar förbannelsen som var över jorden. Tack för törnets krans. Jesus, Herre Jesus, tack för ditt blod. Jesus, Herre Jesus, tack för ditt blod. Tack för ditt blod. Jag har en dröm. Jag har en dröm att alla barn ska äga samma rätt. Till mat och hälsa, lek och kunskap, trygghet rätt och slätt. Att krigens Libanon ska bli i framtiden en gång. En jättelekplats fylld med barn och glädje, skratt och sång. Jag drömmer om en värld, en skön värld, där rättvisan är den vanligaste visan. Jag drömmer om en värld, en skön värld, där varje veckodag är en freddag. Kristus har lagt grunden och han ska ge fullbordan, men vi, du och jag, vi ska göra vårt idag. Jag har en dröm att inte någon ska sakna dagligt bröd att ingen ska få kämpa ensam i en bitter nöd att svältens länder ska ha mat åt varje hungrig mun med ris och vete överallt och vatten i var brunn. Jag drömmer om en värld, en skön värld där rättvisan är den vanligaste visan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 filmen Billy Elliot, inspelad år 2000, om kolgruvestaden i England och elvaåringen Billy, suveränt spelad av Jamie Bell. Han börjar dansa ballett i en kultur där grabbar ska boxas och inte dansa på tå. Jag har sett filmen ett par gånger förut men nu blev det en ännu större upplevelse. Jag blev verkligen berörd. Att ha en stor livsdröm och så småningom få se den förverkligad om en genom svårigheter, det är verkligen lycka. Är jag inte orörd privilegierad som har fått se flera livsdrömmar bli verklighet? Det jag ville som ung har slagit in på så många sätt. Musiken, eller rättare sagt sången, har funnits som min följeslagare ända från barndomen. Jag skriver sången för det står allt mer klart för mig att det är texten och musiken i förening som fascinerar mig. Musiken som slingrar sig genom orden och orden som ger substans till musiken och förstärks av den. Det är min melodi. Och att sjunga och spela själv eller med andra har fått extra djup och mening genom alla mina egna sånger där orden och melodin är skrivna av mig eller kanske genom mig. Jag tror på inspirationen att vara inandad och ingiven av något högre i vissa fall av Gud själv. Att formulera texter som är bitar, fragment och tolkningar av evangeliet, Guds eget ord. Vilken lycka! Och att många år senare, ja över 40 år senare, vara med om att sånger och musikaler som jag har skrivit lever kvar i människosinne och uppförs av andra och betyder något än en gång och gång på gång. Det är en förmån. Det behöver ju inte vara tiotusentals eller hundratusentals sålda plattor eller spelningar på Youtube som är enda måttstocken. Det kan också vara den nu drygt medelålders kvinnan som jag pratade med i telefonen nyligen. Hon frågade efter en musikal som jag hade gjort och övat in med ungdomarna i hennes hemstad i Mälardalen för 45 år sedan. Hon hade nämligen en tanke om att kanske göra den musikalen med en grupp i den församling där hon och hennes man nu är verksamma. Nu kunde jag med lätthet skicka henne noter och text med e-post och också en länk till en ljudfil på nätet för att hon skulle kunna höra den från en konsert i Sankt Johannes kyrka i Norrköping för några år sedan. Vilken glädje för mig! Mitt oväntade yrke som predikant och förkunnare och pastor hade inte varit någon ungdomsdröm för mig. Men det var naturligtvis det som var meningen från början, fast jag inte själv såg det. Jag hade för mig själv formulerat yrkesdrömmarna som språkman, kanske tolk, eller musiklärare eller diplomat för att se olika och främmande länder. Alltihop smälter ju sedan samman i förkunnartjänsten, sången och musiken, utlandstjänsten i Indien och de ryskspråkiga länderna och tolkning av många av de mest intressanta förkunnarna och talare man kan tänka sig. Och att få betalt för att umgås med Gud och hans ord– och förmedla hans ord och tröst och ibland hjälp till människor är inte det en önskedröm, så säg. Att finna kärleken i unga år och få familj och barn och ett gemensamt hem och en stabil relation som nu har bestått i över 50 år, det har också gått i uppfyllelse. Det är sant att snurrorna på tråden och påfrestningarna och kriserna har funnits där under denna långa tid. Och kanske det värsta av allt, smärtan att förlora en 42-årig son vars hjärta slutade slå utan förvarning. Men sorg och förlust och saknad är också en del av livet och helheten. Värdet av det man hade är inte mindre för att man har misst Naturen, Guds underbara skapelse av värld, och att i den röra på sig och kunna motionera och vara utomhus är för många något man bara kan drömma om. För mig finns detta kvar fast jag inte kan springa och hoppa som i unga år. Promenader och golf och plockning av bär och svamp och bad i sjöar och hav det finns fortfarande kvar för mig att njuta av. Och detta som pågår just nu att jag sitter och skriver ner mina tankar och har kanaler för att få ut dem till andra människor via e-post, samtal med andra, genom att lägga ut dem på internet som ett blogginlägg eller tryckande med böcker, det är också fantastiskt. Att upplagan på en bok med dikter eller prosa är några hundra istället för några miljoner spelar inte någon avgörande roll utom kanske för bankkontot. Det går att sprida sina tankar förhållandevis enkelt och billigt. Min föregångare Paulus skrev sina odödliga och fantastiska tankar på papyrus eller kanske pergament i ett enda exemplar. Sen har hans skrifter skrivits av och numera tryckts på massor av språk och finns över hela världen. Men åtminstone ett av hans brev till de kristna i Korint i det första århundradet är förlorat helt och hållet. Han nämner någon detalj från det i ett annat brev, men själva brevet finns inte kvar. Just nu är det möjligt för mig att fortsätta att leva i livströmmen, att sjunga mina sånger på stan till ukulele eller kanske dragspel. Att tala och sjunga och berätta om Gud och det kristna livet i kafemöten och gudstjänster. Att skriva e-post och bloggenlägg och en och annan dikt. Att umgås med dem jag älskar och tycker om. Att vara ute i Guds underbara världen natur. Att gå mina lyckade och misslyckade golfrundor. Och sist men inte minst, just nu kan jag leva med min Gud och frälsare i tacksamhet bön. Och gemenskap och känsla människor. Hur blev det med din livström? Gick den i uppfyllelse? Om inte så kanske det inte är för sent än. Något går kanske att göra nu. Drömmen lever. Leve drömmen. Och så läser jag en dikt för dig. Än hör jag tillräckligt. Mina 70-åriga öron missar ibland pipen från tajmen vid ugnen om jag inte är tillräckligt nära. Och vissa ljud hör jag inte alls längre. Om jag fortfarande kan höra sussorna vet jag inte. Vi har inga sådana i lägenheten eller i närheten av vårt åttavåningshus. Vid tvn drar jag gärna upp volymen rejält är det bara jag som tycker att nyhetsuppläsarna bara mumlar nu för tiden. Men än hör jag tillräckligt. Ofta drar jag ner, eller stänger av, eller stänger dörren om mig. Inom mig ljuder sångerna och musiken från otaliga sånger från min barndom och framåt och melodislingor och fraser från mina egna sånger de finns där. De hör jag. Mycket kan jag sjunga ur minnet och hjärtat. Och ibland gör jag det. I maj i år i solskenet vid affärscentret. Femtio minuter i sträck med ukulelen i händerna. Sång på sång sjöng jag utan upprepningar. En hör jag tillräck. Och jag avslutar läsningen med en bön. Inte sviken av dig. Inte sviken av dig Gud, men ändå besviken. Trots all kärlek från dig jag mig tror övergiven. Utan ditt perspektiv Gud, i mörker här går jag. Mina beräkningar sprack ju, och inget förstår jag. Dina planer är bäst, Gud, jag vet innerst inne, fast jag nu allra mest har fullt kaos i sinne. Inte sviken av dig, Gud, men ändå besviken. Trots all kärlek från dig, jag mig tror övergiven. Bli ej besviken på mig Gud fast nu mest jag klagar Ingen jag har utom dig Gud så styr mina dagar